Administrazio lanak edo eta osagarri bilanak estatuko egiturek lekuan eman badituzte, egun guzian bolondresak dira ieslari hauekin egoiten, hauen entzuteko, behar dituztenen biltzeko, edo beste hainbat esku kolpe baten emaiteko. Haintsusen, laguntza horren koordinatzeko edo antolatzeko, bilkura bat antolatua antolatuada aster taratzaldeuntan, lauorenetan eta eskukolpe baten emaiteko prest diren guzieri idekiada. Haintsusen, Bestalde, deibat egina da ere, gizonezko jeslari hauek jaunziak behar baitituzte. Iztari, ertainekoa karanola, berrogoi taiako galtza edo berokiak, baina ere idazteko materiala. Bernadet Muskez, baigoriko asoanta. Alors, les besoins, ces jeunes gens là, sont très demandeurs de, d'ailleurs, on a commencer, d'apprentissage du français. Gazte hauek francesa nahi dute eta asia gira kurtsone maiten. Hortarako behar dituzte kailerak edo estiloak paperekin asigira, bainan kaierak egukiago dira kurtsuen atxikitzeko. Behardituzte ere, denbora pasatzekoak, adibidez futbol baloinak, beren atxaldeak animatzeko pixka bat. Dei bat ere egiten dugu, baldin badira erretretan diren ilea pantzaileak, ileak mosteko, hau ere importanta da, duin dira eta duintasuna erakutsi nahi dute dienden aintzinean. Fuskak Baigoriko BBF opor lekura teremandaitezke zuzenki. Eta bestalde, Baigorriaren artean giroa nolakoa den, Ieslariak dindirenetik, galde gindiogu Baigorikoa den Bernadet Muskezi. Lehen ango, egunetako beldurak, e, eta behar babadira horreinu, ja, baina orokorki e, beldu hauek e, desagertzen e, ari direla uste dut. E, Azteko, nik gurutzatzen e, ditudan jenden e, e, artean ongi pasatzen da. Baina plazer egiten duena da, jendeak beren laguntza ekaji nahi duela ikustea, eta gu koridugu atxik nahi.